Немилосердний кроніде, яке бо ти вимовив слово? Чи надаремним бажаєш і марним ти труд мій зробити? І під, що в трудах обливалося ним, я іконей трудила, воїв ахейських, нагоре, приамовій дітям збиравши. Дій, як ти волиш, та інші того не схвалять богове». З гнівним обуренням мовив у відповідь Зевс Хмаровладний. О, безпощадна, яку ж бо прям і прямові діти прикрість тобі учинили, що в тебе на думці одно лиш, як і льон зруйнувати пригарно збудоване місто. Лиш через брами тамури високі, ввірвавшись до нього, тільки прямо живцем із дітьми поглинувши інших. Трої синів, лиш тоді б свою ти наситила злобу. Що ж, як хочеш, роби. Хай надалі лише ця незгода не обертається в зваду між мною і тобою велику. Ще тобі інше скажу я. А ти заховай в своїм серці як заманеться колись і самому мені зруйнувати місто, в якому мужі проживатимуть любі для тебе. Дай мені волю тоді, і гніву мого ти не стримуй, так же, як зараз і я проти волі тобі уступаю. Скільки під сонцем ясним, під зоряним неба наметом гарних є міст і держав, де люди живуть земнородні, Серцем моїм над всіма, Іліон, я шаную священний, і на чолі із прямом народ списоборця Приама Там мій ніколи алтар без учт не лишався належних, чи узливань, чи жертовного диму, що нам подобає. Відповідь мовила гера йому велиока владарка. А як на мене, то три є міста мені найлюбіших, Аргос і Спарта, і до них широкодорожня Мікена. Що ж руйнує їх, як стануть для серця твого госоружні? Ні заступатись за них, ні перечить тобі я не буду. Хай би перечила я, як станеш ти їх руйнувати, не досягнути м нічого, бо ти набагато сильніший. Та не повинен же труд і мій залишатись марним. Я божество, як і ти, бо одного з тобою ми роду. Старшою все ж таки Кронос мене породив, гнучко-мудрий. Двічі поважно і родом, і тим, що тобі за дружину стала, а ти ж над всіма безсмертними владу тримаєш. Будьмо ж одне перед одним поступливі в цьому обоє. Я тобі, ти мені, щоб і інші боги це за приклад мали для себе. А зараз скажи якнайшвидше Афіні, щоб поспішало на поле змагання Троян і Ахеїв і намовляла Троян порушити першими клятви, що їх недавно дали вони гордим у славі Ахеям.